E allora di nuovo buon ascolto da Onda Rossa, eh, siamo in compagnia di Alberto Castagnola per parlare di economia, eh, questa ovviamente è entropia massima come tutti i lunedì dalle 20.15 più o meno eh, fino alle 21 e la parola ad Alberto. Bene, stasera ho voluto fare una cosa che mi sembra particolarmente sfiziosa. Nel senso che eh, qualche giorno fa, il 7 e l'8, a Rimini sono stati convocati gli stati generali della Green Economy, cioè dell'economia verde. Il nome suona molto pomposo, c'erano molte organizzazioni, molte associazioni di categoria industriali e hanno stilato un documento che è servito anche come base del, di discussione. In 70 punti cioè sono praticamente 70 richieste che il settore della green economy fa allo stato alla nazione eccetera e io credo che sia estremamente importante che sia un documento uh, che si trova facilmente su internet e credo che sia un documento importante non fondamentale ma particolarmente importante in questa fase in cui il sistema economico dominante continua, da ormai da parecchi anni, a incontrare difficoltà di ogni genere e soprattutto eh, dimostra con estrema chiarezza di non avere le soluzioni a portata di mano eh, per tutti i problemi che gli si pongono. Dall'altra parte è stretto dalle scadenze dell'ambiente, cioè dai drammi dalle... catastrofi che stanno succedendo puntualmente, come abbiamo già parlato varie volte, credo che le conferme si susseguano di giorno in giorno. E in questa situazione eh, che cosa fa il sistema dominante? Eh, rilancia, cioè fa un tentativo, se fosse fatto in una certa maniera si potrebbe anche parlare di una prospettiva di una ulteriore mutazione del sistema nel suo complesso e dice Eh, dobbiamo dare la priorità alla economia eh, volta all'ambiente cioè che cura l'ambiente che tiene conto delle esigenze del pianeta e lo fa con un linguaggio che eh, molto spesso quasi proprio nei dettagli è mutuato dal linguaggio del movimento dal linguaggio del pensiero della decrescita cioè è una specie di saccheggio no in termini però attenzione solo di parole E il significato invece di queste richieste è completamente diverso. Io do una prima interpretazione, poi ne parliamo meglio alla fine. Eh, il discorso fondamentale è che quello che il sistema dominante chiama economia verde è semplicemente il tentativo di cavalcare le esigenze di tipo ambientale, di tipo ecologico, che sono oggettive, che esistono, E però lo fa senza modificare in nessun punto il sistema dominante stesso, cioè le logiche di fondo, e soprattutto lo fa eh, perseguendo il profitto come al solito, cioè non riesce a uscire da queste eh, logiche interne. E quindi in pratica ogni richiesta, ogni cosa che viene proposta, ogni ipotesi che viene avanzata, eh, sono, nascondono tutte quante una... speranza di apertura di una zona di profitto ulteriore. cioè C'è la crisi, c'è tutta la parte di abbassamento della produzione, c'è la difficoltà di reperimento delle materie prime, Beh, andiamo a vedere se tamponando, aggiustando, intervenendo ai margini dei problemi ambientali hai visto mai che non si aprono delle nuove occasioni di profitto. E quindi... questo è la lettura in filigrana, diciamo, in trasparenza di questo documento. Poi adesso ne parliamo un po'. Io suggerirei la lettura perché è molto interessante, nel senso, ripeto, ci vale una certa cautela perché alcune cose a primissima vista, cioè a prima lettura uno potrebbe firmarle, e poi invece si vede da dove è collocata, a chi si dirige, le parole di alcune sfumature, alcune virgole che vengono fuori, si capisce che l'obiettivo è sempre quello solido della ricerca del profitto e il tentativo anche di ammantare la soluzione dei problemi ambientali con delle soluzioni eh, piuttosto facili, piuttosto semplici, piuttosto alla portata di tutti gli imprenditori e quasi a voler porre le basi per un modello nuovo che però non modifica minimamente le logiche interne di quello preesistente. Se non sbaglio, mh, un denominatore comune di queste proposte è anche la richiesta di aiuto agli stati. ovvero alla fiscalità generale, ovvero ai cittadini, che eh, come se non bastasse la macelleria sociale in corso in particolare in Europa, ma in corso da decenni nel sud del mondo, eh, in nome eh, da una parte dell'austerità necessaria per rimettere in carreggiato un'economia disastrata, senza parentesi mai eh, spiegare di chi sono le colpe di questa situazione, no? E, chiusa parentesi, eh, da una parte appunto l'austerità come salvezza o come necessario sacrificio al dio mercato, questo dio indefinito che in realtà invece sono società e persone molto concrete, dall'altra... appunto come dicevi tu cavalcando una consapevolezza che cresce dal punto di vista ecologico no? della, de, degli errori dei crimini anche che vengono fatti nei confronti della natura e della società cavalcando questo sentimento queste convinzioni si dice eh, bene anche noi delle aziende verdi vogliamo cambiare quindi dateci una mano ma guarda caso devono pagare sempre i soliti perché naturalmente il rischio di impresa non sono disponibili a, a prenderselo la scusa è già pronta è un mercato nuovo non bisogna almeno in un primo tempo che ci siano detassazioni, investimenti pubblici eccetera poi probabilmente quando cominceranno i profitti a crescere allora non vi preoccupate ci pensiamo noi privati Allora, eh, questa è la lettura, praticamente, però eh, io farei molta attenzione a come viene presentata, perché, eh, per esempio, si parla di aziende in due o tre di queste proposte, quindi non è un appello agli imprenditori, anzi, è un appello volto all'esterno, quindi, eh, se volete, i protagonisti si intuiscono, si capiscono, ma non vengono detti. No? e non basta nemmeno andare a vedere l'elenco di quelli che hanno discusso che sono stati invitati a questi stati generali eccetera non è sufficiente per capire esattamente chi sono i protagonisti intravisti no? quindi adesso provo mh, abbastanza rapidamente faccio degli esempi no, di questi articoli perché insisto è la terza volta che lo dico richiedono la lettura perché è proprio insomma oh, fra parentesi perché io ho insistito per presentare questo documento perché eh, ci siamo tutti dentro in questo documento cioè tutta l'attività dell'economia solidale eh, tutte le cose che avvengono dagli orti urbani eccetera sono tutti citati sono tutti dentro e bisogna stare molto attenti a non essere fagocitati a non essere assorbiti no Quindi è un documento che è anche un vademecum, è anche un, uh, un, una guida al non farsi fregare no? dalle parole e riuscire invece a far capire bene quali sono le differenze e gli obiettivi completamente diversi da imporre. Strateghi della comunicazione e della psicologia? Eh, piuttosto Oppure più modestamente... è come se avessero preso un vecchio documento della confindustria e al posto delle industrie gli industriali eh, così avessero messo eh, l'economia verde usando la, in, come si dire, una terza persona in, astratta e quindi senza personalizzandola ma non fino a far capire chi saranno i protagonisti Quindi eh, La logica come dire, è abbastanza evidente, abbastanza chiara, e però viene presa, ammantata di parole eh, pericolose perché vengono usate da tutte le parti. Allora, i primi quattro punti sono molto generali, cioè si chiede a un maggiore interesse, si chiede eh, che gli organi dello Stato siano attenti, si chiede che insomma cioè è un po' generico, no? è una richiesta abbastanza ampia. Poi cominciano le richieste più specifiche. La prima parte si chiama misure generali, cioè è diviso in 4-5 parti, ogni parte ha una decina, 10-12 proposte concrete. Allora, il punto sesto eh, dice che bisogna curare attentamente le proposte di investimento, di attività, eccetera, eccetera, perché è importante riuscire a ottenere maggiori finanziamenti dall'Unione Europea. Quindi, primo passaggio, cioè appunto subito, tanto per capire bene, eh, la prima proposta è, mi raccomando, dedicate parte dei fondi europei a questo tipo di settore. Il punto settimo e il punto otto è, sono ancora più chiari, cioè la richiesta è... Eh, da far pagare meno tasse alle banche che fanno danno finanziamenti, crediti, aperture di credito alla economia verde. Quindi un altro aiuto alle banche. Un altro aiuto alle banche. E poi all'otto, la cosa ancora importante, dice alle banche devono essere dati. Fa un riferimento preciso ai finanziamenti interni. Danti dalla banca europea alle banche, diciamo, di normali, banche commerciali. E però dice, oltre a quelli, bisognerebbe che fossero destinate a queste banche, che però danno una particolare attenzione, una particolare priorità alle attività di economia verde, dovrebbero essere dati più finanziamenti. Quindi il primo come dire, scenario che viene presentato è... Eh, come dire, evidente, no? nel senso la cosa importante per far decollare questo settore è questo del finanziamento più disponibile, cioè maggiormente disponibile in misura maggiore e con maggiore facilità. Poi al punto 9 comincia, c'è un orrore, no? cioè parte parlando della Cassa Depositi e Prestiti che come ha già fatto in altri settori dovrebbe intervenire anche per l'economia verde. Ma soprattutto dice bisognerebbe studiare dei titoli nuovi, innovativi che permettano di canalizzare il capitale privato, quindi e il capitale di rischio sull'economia verde. Quindi come dire, questo è rivolto, mentre i primi due erano rivolti, il primo all'Unione Europea, gli altri due erano rivolti alle banche, questo invece si rivolge alla sfera finanziaria e non ha limiti nel dire avete inventato tanti strumenti, dovreste inventarne alcuni anche per l'economia verde. Allora immediatamente... Eh, cioè si, si comincia a vedere che questa economia verde dovrebbe diventare subito di interesse per il private equity e per il venture capital, cioè capitali di rischio e capitali eh, privati che intervengono nelle attività economiche. Eh, il punto 10 aggiunge un ulteriore elemento C'è una parte che onestamente non ho capito, cioè dice dobbiamo garantire che le assicurazioni destinino maggiori risorse per questo tipo di attività. Ora le assicurazioni eh, in genere prelevano no? dalle attività di tipo economico e quindi quello che si cerca di far capire con ogni probabilità è che dovrebbero anche loro eh, garantire cioè destinare maggiore eh, attenzione, quindi maggiori polizze, maggiori eh, proposte di tutela e di assistenza alla economia verde. Quindi le assicurazioni vengono invocate per garantire questo tipo di protezione. Però non si va oltre alla enunciazione, cioè non è molto chiaro E in che forma le assicurazioni dovrebbero intervenire. A me viene in mente che siccome le assicurazioni sono un operatore importante del mercato finanziario eh, probabilmente potrebbe essere un appello magari a comprare le azioni di queste aziende verdi oppure a fare degli investimenti finanziari che in qualche modo arrivino magari passando attraverso le banche al, a queste aziende verdi. Sì, però il Non so, ho detto che probabilmente non ho capito bene la portata del, della proposta. Eh, sembra piuttosto che proprio nella loro attività istituzionale, cioè il fatto che fanno, gestiscono delle assicurazioni, delle forme assicurative, dovrebbero non so, fare delle polizze con eh, condizioni particolarmente leggere per chi mette in piedi delle attività di green economy. Eh, però, ripeto, viene lasciato in maniera un po' vago e quindi poco comprensibile va bene, mi sembra un argomento molto di attualità oltre che interessante, facciamo una pausa musicale questa è entropia massima, ovviamente da Onda Rossa e ci risentiamo tra poco per chi volesse telefonare e intervenire 06 49 17 50 dopo questa marcia imperiale che era un po' ironica nei confronti dell'avanzata dell'economia verde eh, di nuovo la parola ad Alberto eh, il punto la proposta 11 <coughs> parla esplicitamente di incentivi per la conversione quindi in questo senso si riferisce però a tutte le attività produttive e di servizio che dovrebbero cominciare a tener conto delle esigenze dell'ambiente Nel punto successivo si fa riferimento a una cosa ben nota, insomma che è molto sottolineata, spesso sottolineata, cioè tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni che dovrebbero diventare eh, tutti acquisti verdi, cioè che si rivolgano al settore dell'economia verde, quindi che tengano conto del fatto che un'impresa appena Eh, riconvertita verso l'ambiente dovrebbe avere la possibilità di attingere alle commesse dello Stato piccolo particolare, tutte le più grosse multinazionali hanno una sezione, una branca dell'attività che ormai si denomina come verde no? pure l'Eni è verde, l'Enel è verde eh. le grandi e quindi sì, questa attività perché L'Eni in particolare ma anche altre di queste imprese è solo la pubblicità cioè è solo l'immagine proiettata all'esterno che viene così un po' tinteggiata direi no? con questo colore verde poi all'interno non c'è nessuna eh, io sono in contatto come tu sai perché ne abbiamo parlato una volta con un'impresa qui a Roma che è una delle prime che sta realmente facendo una conversione <coughs> ovviamente quando, appena ha cominciato La prima cosa che ha fatto è ha cominciato a introdurre strumenti per il risparmio energetico, cioè ha cominciato a risparmiare dei soldi di bolletta per l'Enel o per altra entità che fornisce energia elettrica. No? Quindi è un verde, come dire, molto un po' peloso, no? cioè è un verde di risparmio di soldi, che però, a mio modo di vedere, deve essere giudicato, questo poi ne parliamo in fondo, ma... Deve essere giudicato positivamente, perché il problema è talmente grosso, cioè la necessità di cambiare il bilancio energetico complessivo, che tutto il risparmio energetico delle singole industrie sarebbe un fatto positivo. Perché significherebbe ridurre il consumo di energia complessivo. Allora, questo, ripeto, forse non è quello prioritario, Forse una parte dei soldi risparmiati dovrebbero essere destinati a fare ricerche su prodotti utili per l'ambiente. Non so, ci saranno una serie di approcci diversi. Però non può essere considerato immediatamente una cosa negativa solo perché è fatta da un'impresa. No, anche perché il risparmio in effetti sul, in linea generale, sul medio e lungo termine, si colloca in contrapposizione al sistema capitalista, che è proiettato invece verso l'espansione e la crescita continua dei consumi. Riduzione sì, va un po' in senso contrario, nel caso della singola impresa, cioè un'impresa che non so, lasciava tutte le notti aperti i computer, mm -hmm. eh, ha, ha capito che risparmiava il 10% della bolletta energetica tutti i mesi, solo spegnendo tutti i computer alle 8 la sera. Eh sì, ma il gestore oh. incassa di meno se loro. Certo, però, <ride> ho detto dal punto di vista della singola impresa. No, è chiaro che poi c'è una perdita dall'altra parte però insisto che il problema è grosso è vedere se si riesce a ridurre il carico sul pianeta sì sì io lo dicevo proprio in questo senso come, come cioè, meccanismo generale esatto al punto 13 c'è un punto interessante che suggeriscono c'è una proposta di eh, inserire in tutti i bilanci delle attività di economia verde indicatori chiave di impatto ambientale cioè in sostanza il normale bilancio di tipo capitalistico tradizionale eccetera eccetera dovrebbe essere integrato accompagnato eh, completato da indicatori di tipo ambientale cioè quanta parte di quel bilancio contribuisce a fare a danneggiare l'ambiente quanta parte di quel bilancio possibilmente in aumento Destinato a fare qualcosa che sia positivo per l'ambiente. Quindi questo è uno, forse l'unico punto direi che si potrebbe accettare tranquillamente, salvo a vedere poi come si calcolano gli indicatori. Eh, io avrei un'altra domanda: poi è una vera internalizzazione dei costi ambientali? Perché fino adesso generalmente le aziende hanno scaricato o sull'ambiente o sulla società. No, no. Non, non necessariamente è quello, infatti. Bisognerebbe sapere quando dico quando, come si devono calcolare. È quello, cioè, se tu li interna internalizzi, cioè li fai entrare dentro, allora cambia la struttura, mm. la logica. Se tu invece integri, cioè, finito il bilancio mm. tradizionale, c'è un pezzo in cui si dice: però, noi nel frattempo. Dice, adesso tu regione, tu stato mi devi dare questo ah, tot, perché questo top, se no. <ride> perché io ho già fatto eh, questa parte, eccetera, eccetera. Che è un po' la logica. Eh, che, viene, che è stata adottata nell'accordo nel, um, di Chioto cioè il fatto che uno possa compensare e allora lì non si internalizza niente cioè quello sono mm, A guadagni addizionali, semplicemente sono intelligenze diaboliche. Com Assolutamente. Comunque eh, perché... non tanto diaboliche, dai, sono penso, coerenti con dai se per stessi, pensare al, al commercio stessi. dei beni delle emissioni da. Ce ne sono tante di queste cose in, in giro per il sistema sì, capitalistico. Sì. Eh, quindi. Allora, eh, punto successivo: i due punti successivi si chiede un fondo speciale di garanzia nazionale. per coprire i rischi delle banche. Quindi viene messo dopo rispetto alle richieste di finanziamento diretto. Sì, gli e unici che devono viene... fallire sono i cittadini, esatto. le banche e le aziende esatto. no. E eh, si parla comunque anche di nuovi strumenti finanziari connessi con l'economia verde. Ultimo punto di questa prima parte, richiesta proposta di... semplificazioni burocratiche cioè di tutte le procedure eccetera eccetera che viene chiesto normalmente poi in genere non se ne occupa nessuno se ne ha cercato di occuparsene brunetta ma con modesti risultati da quello che risulta Una domanda scema, ma in questi quattro giorni qualcuno ha parlato dell'Ilva, che ne so, diceva come facciamo a far diventare verde l'Ilva. Non lo so perché no. io ero impegnato da un'altra parte e ci sarei andato volentieri a sentire, insomma, mm. che poteva essere sfizioso. Però coincidevano proprio i giorni, poi era Rimini, quindi insomma, sarei venuto. Allora, secondo parte, secondo parte ci sono tutte le norme per eh, sviluppare, usano questa parola, eco-innovazione, cioè per eh, tutti gli aspetti di innovazione in senso ecologico, cioè un'innovazione tecnologica che eh, faccia il bene dell'ambiente e che comunque tenga presente i bisogni del pianeta. Eh, C'è un eh, la, la richiesta al punto successivo, Eh, di alcuni standard per riconoscere eh, i, la validità dell'innovazione, no? cioè, cioè dovrebbero essere stabiliti sul piano della ricerca sì. alcuni standard, cioè alcuni livelli base per far capire se oppure quanta parte di una ricerca è. comprensibile, diciamo, può essere inserita all'interno del discorso dell'eco-innovazione. Questi standard poi permetterebbero di calcolare gli incentivi, calcolare i esoneri delle tasse e via dicendo. E poi, questo punto anche eh, nei due punti successivi, si parla sostanzialmente sempre di questa cosa, però nel punto 19 e 20 si parla, di partenariato con le università e si parla di partenariato con enti di ricerca si cita esplicitamente l'enea e quindi come dire come si fa a far attingere al patrimonio di ricerca tecnologica e scientifica già accumulata a tutte queste imprese o iniziative che si cominciano a occupare dell'economia verde e poi eh, punto 22 incentivi per eh, il consumo che viene definito eco innovativo e sostenibile quindi eh, qui c'è il linguaggio qui invece è chiaro cioè è ancora quello eh, largamente diffuso nei documenti internazionali eccetera e si parla di sostenibilità quindi ancora la parola è stata molto criticata sono, non sono parecchi anni che si discute però in sostanza è ancora in circolazione e serve a compensare l'orrore della parola sviluppo, che però viene, appunto, si parla di sviluppo sostenibile, eccetera. Lo simoro. Facciamo un'altra piccola pausa musicale, ricordiamo ancora il numero di telefono per brevi interventi, 06 49 17 50. Chopping blood, chopping up my stopping thoughts Self-doubt and selfism were the cheapest things I ever bought. When you said to bring the back of love Il punto successivo è intitolato più o meno eco efficienza e rinnovabilità. Quindi in sostanza è la, il dettaglio della, di alcune riconversioni. Di alcune perché in realtà parla del come ridurre i rifiuti e invoca una precisa normativa a livello della produzione per ridurre i rifiuti. cioè in sostanza entra nel meccanismo della progettazione, dell'esecuzione, eccetera, e dice dovremmo dovremmo ridurre in sostanza a monte i rifiuti. Parla di imballaggi e quindi insomma tutta una serie di indicazioni eh, abbastanza interessanti. Poi parla di riciclare i rifiuti, fa tutto un discorso molto ecco e parla di abbattere i rifiuti che vanno nelle discariche. Quindi sembra una delle indicazioni che noi diamo sistematicamente. Eh, però eh, qui parla proprio tecnicamente che bisognerebbe decidere queste cose a livello della produzione, cioè della struttura produttiva. Parla la, della necessità di sviluppare il mercato delle materie seconde. Le materie seconde sono le materie prime che sono state riciclate, cioè le lattine eh, delle bibide no, che vengono riciclate, Ci sono appositi consorzi che raccolgono tutto questo materiale e poi lo trasformano. E quindi con 800 lattine si fa una bicicletta in alluminio molto simpatica. No? E quindi loro dicono questo deve essere incentivato e deve essere sostenuto. Poi chiedono degli standard, anche in questo caso, per i prodotti... Che derivano dal ciclo dei rifiuti, cioè in sostanza ogni volta che eh, si, c'è il trattamento dei rifiuti, cioè tutti i processi di trattamento dei rifiuti, danno luogo a dei sottoprodotti, eh, ci dovrebbero essere degli standard per la qualità di questi sottoprodotti. Quindi non può essere lasciato così alla libera immaginazione di un comune, eccetera, eccetera, ma ci dovrebbero essere degli standard per Controllare i livelli e la qualità. Poi ci vogliono delle tecnologie e delle metodologie per misurare i risultati di questi tentativi di riduzione e poi parla di eh, sostenere lo sviluppo delle materie prime biodegradabili. E allora, qui entriamo in uno dei punti perché dietro la parola biodegradabile. esistono un sacco di cose negative e quindi diciamo dal nostro punto di vista siamo piuttosto negativi nel senso che sono delle vie del tutto indirette insomma quindi fare le, le buste di plastica biodegradabili utilizzando fra l'altro delle materie originarie che sono potrebbero essere destinate all'alimentazione non è la strada maestra per la riconversione però qua viene usata la parola biodegradabile quindi cioè, viene data una, questa tinteggiatura continua no? anche perché le massaie o i massai <coughs> sono abituati ai detersivi biodegradabili quindi è un termine certo. che già è già entrato nell'uso eccetera eccetera poi la parte successiva è efficienza e risparmio energetico e qui è molto dettagliata la parte relativa alle abitazioni solo che fanno delle proposte interessanti da un certo punto di vista, perché dicono che dovrebbero, i consumi energetici degli edifici costruiti dopo il 2014 dovrebbero essere eh, inferiori del 30% rispetto agli standard attuali. Quindi in sostanza dice non siamo in grado di fare subito delle case con, eh, dei, con diciamo, delle capacità di risparmio energetico incorporato però dal 2014 se ci vengono fissati gli standard noi potremmo fare questo tipo di case quindi gli basta un anno grosso modo. Eh, tutto il 2013 sarebbero pronti do dice dopo il 2014 ah che potrebbe essere nel sono 2015 sono due anni no? No, sono... se è primo gennaio è solo un anno esatto, se sì, è 31 però dicembre il dopo due. il è la fine del quindi sono almeno due anni e soprattutto quello che viene che si cerca di dire dal 2015 tutti gli edifici pubblici dovrebbero essere quasi zero energia eh, poi c'è un problema di IVA che dovrebbe aiutare questo tipo di c'è una norma che è stata eh, portata al 10% per i, tutti i lavori di di come dire, di risparmio energetico incorporati in un edificio o in un lavoro di restauro Però l'agenzia delle entrate l'ha bloccata, allora dice no, quella a noi ci interessava e dovrebbe essere ripristinata. E così avanti, quindi formazione per i manager dell'energia, cioè crea una nuova categoria dirigenziale all'interno delle imprese, cioè dei dirigenti che si devono occupare esclusivamente dell'energia, della gestione dell'energia e del risparmio energetico. Poi eh, qui poi ci sono queste frasi molto carine che si devono spostare, il punto 37, gli incentivi, sempre più verso l'utente finale, cioè per eh, stimolare l'efficienza energetica delle abitazioni. Quindi è molto, cioè, si presenta in questo modo, però per come viene detto poi, Eh, sono tutti prodotti o metodi o, o eh, come dire il numero delle per esempio c'è una frase a un certo punto che dice eh, pensate quanti milioni di eh, stufe e caldaie assolutamente spre che sprecano energia potrebbero essere sostituiti nel giro di pochi anni. Ora, allora immediatamente uno ha l'idea di quante imprese potrebbero vendere, produrre e vendere queste eh, caldaie e questi cammini ad alta efficienza. No? Eh, va bene, e questo è un po' il, lo schema. Dovrei continuare, ma insomma, ce ne sono altre tante hanno tutto questo tipo di caratteristiche. Io ti voglio fare una domanda che, a cui probabilmente è difficile rispondere, però in qualche modo per, mh, non dico tirare le conclusioni, ma insomma un'idea generale da questo tipo di, di proposte, ovvero dato per scontato, penso che siamo d'accordo che comunque sempre di eh, soggetti che non vogliono mettere in discussione il sistema di produzione capitalista, eh, Può esserci un'utilità tattica da parte di un movimento, vabbè, il movimento a cui facciamo riferimento, quello mondiale, quello per, per il cambiamento radicale dello stato di cose presenti? Dicevo Potrebbe essere utile un'alleanza tattica con questa parte no? produttiva contro il vecchio sistema come tappa intermedia o è un allontanarsi? Quindi dare nuova, nuova possibilità di sopravvivenza e di rigenerarsi a questo stesso sistema che sfrutta eh, società e ambiente? Allora, io devo dire che eh, ci sto pensando molto in questa fase, ovviamente, no? E io sto anche facendo delle esperienze dirette a contatto con imprese, insomma, cioè sto cercando di toccare con mano come funziona. E io sono assolutamente convinto, questo perché... Più, più studio e cerco di capire, più mi convinco, che non è possibile fare un'alleanza tattica, perché quello che deve essere modificato, se si tiene conto dei problemi ambientali in termini reali, se uno si vuole illudere è tutto un altro discorso, però se uno prima capisce bene che tipo di problemi abbiamo di fronte dal punto di vista dell'ambiente, le misure devono essere di un radicale pazzesco e molto urgenti. Quindi l'ipotesi che qualcuno nel frattempo ci fa un po' di profitti è da scartare perché è contraddittoria cioè ostacola, rende difficile prolunga i tempi eh, ti creerebbe dei problemi da affrontare tre anni dopo insomma cioè veramente non ha senso perché il grado di pressione che abbiamo dai disastri che stanno succedendo è paurosa. Io avevo portato un libro, l'ultimo rapporto di quel gruppo di economisti che ha fatto i limiti dello sviluppo 30 anni fa hanno fatto un ulteriore Ormai. Ormai si a, a, sono passati 40 anni e questi hanno detto per, ci siamo chiesti a lungo se dovevamo fare il, la quarta edizione del volume sì. ricordiamo e, per gli ascoltatori <coughs> che si tratta del rapporto del club di Roma del lontano 1972 72, per chi volesse andarselo a rileggere no? e questo, e questo è citiamo questo nuovo aggiornamento libro aggiornamento No? Allora, di i nuovi limiti dello sviluppo, la salute del pianeta nel terzo millennio, e Donella e Dennis Meadows. E sì, sì, le James persone Branders. sono sempre le stesse perché è morta la prima, ma gli altri due sono vivi e vedi e hanno o guidato. O mondadori, E eh, vabbè. Questo, questo <ride> sì, bene, ormai non c'è problema. E eh, però... è molto interessante la lettura, perché questi hanno fatto un'analisi molto consistente, c'è un calcolatore che gli ha fatto tutti i loro numeri, non danno le soluzioni, ti dicono che ci sono 10 scenari, vedete un po' voi quello che è. Però contemporaneamente dicono, guardate che tutte le ipotesi che noi abbiamo messo nel calcolatore la prima e la seconda volta si sono verificate, cioè no, non, siamo non siamo fuori, no? O non è che abbiamo commesso errori, eccetera, quindi... le indicazioni che emergono sono abbastanza significative. Ripeto, loro giocano molto su questa cosa, noi non possiamo dire che eccetera eccetera, però se ci sbagliamo l'umanità non si recupera, cioè insomma, cioè, sono molto coscienti sia dei limiti del loro tipo di lavoro eh, sia delle indicazioni che emergono da questi modelli. Va bene Alberto, ti ringrazio. Hai dato un quadro, insomma, hai affrontato un argomento che sicuramente non solo è di attualità, ma tornerà con forza anche nei programmi delle forze politiche, io credo. Eh, nei prossimi mesi e nei prossimi anni quindi abbiamo dato il nostro eh, piccolo contributo come Radio Onda Rossa e come tuo in particolare. A capire qualche cosa di più, a dare qualche indicazione, a informarsi, a studiare anche queste cose perché ci riguardano e ci riguarderanno sempre più da vicino. Allora, grazie ancora. Questa è Entropia Massima da Radio Ondero 87.9 in FM. A risentirci il lunedì prossimo.